Kord eesel tellis jõulupuu ja kutsus külla mära. Siis seisis lendas kakadu ja puhus küünlad ära. Kui jälle säras jõulupuu, siis tehti palju kära ja välja aeti kakadu ja kuuskse söödi ära.